orrain bueno, ba, hendaako eh, erreten zio zenari buruz hitz egingo dugu bertan ehunka lagun atxilotua dira urtero eh, beno ba, deliturik gabe eh, deliturik egin gabe agin zuzen ere paperik gabe egotearen ba, eh, falta administratiboagatik soilik eh? hoi gala ehun lagun bildu ziren eh, ba, atzo hendaako komisaldeiaren aintzinan Europako larehun da hogei atzerritarendako internamendu zentroak isteak exigitzeko haien artean Frantziako Estatutua dauden hogeita lauak eta hogeita labutatik ba, bat hendaiaako eh, dugu. Zima delkarteak eta iparaldeko isiltasunaren zirkuluak deiturik, mobilizazioa frantziako gobernuak etorkinen kontrako neurriak goortu bituela salatzeko bai, baliatu zuten, baita endaiako internamendu zentroaren urteko bilana plazaratzeko ere. Zima del delkartearen arabera, endaiako erretentzio zentroak hogeita marroa ditu eta urten berreunda iruro geita hamaika laguna txilotu bituzte bertan hilabetean hogeita iru. du Atxilobutako lagunek batez bestean hogeita maika urte zituzten eta ozeanik, ozeaniakoak ez ezik, gainerako lau kontinentetako jatorrikoak ziren. Halere, hogeita emeretzi pakistani batera, gehintxuenak magrebi ziren. Maroko arrak hogeita sortzi, algeri arrak amalau eta beste amabi tunisiar. Haie guziek, bost eta berrogeita bost egun artean erreten iturik izan dira, paperi gabe gotea esan bezala falta administratiboa besterik ez denean. Datuak larriak dira eta ere gehiago poliziak paperak eskatzerakoan endaian jarraitzen bituen iriz de kontuan hartuta Odri ok zima delkarteko ordezkaria da. bai bo diskriminazioak argi da, ez eh? gaitute Google dituko gut txriegiak dira eh? morenak, edo bronzatuak direnak, edo Belxak, afrikanak direnak, edo Arabiak direnak, dira gelditzen, aier eskatzen zaie paperak dituztenez, eta horiek dira geldituak, hori argi eta garbi. Eh? Erresa da jendeen gelditzea, muga bat, mugabaten ondoan, trengeltoki batean, nahi baditugu jendeak aurkitu, badakigu hor aurkituko ditugula. Baina jakin behar da, endaiako zentruaren berezitasuna dela, kanporatzen ditugula jende batzuk, baina jende hauek joaiten ziren, itzultzen ziren, baina koetak bete behar direlako, eta zenbakiak bete eta dirua egin, jende horiek gelditzen dira justu muga pasaintzin eta kanporatuak dira gobernuaren izenean. Beno, hasentzu honetan gobernu aldaketarekin, sozialistarekin kontrakoa espero zuten baina etorkinen kontrako kanporatuen zifra politika areagotu gotu egin dela diote. Ez da ese jaldatu, aldaketa ez da oraingo, gobernuak uri esaten badu ere, lege berri bat jargia baita paper gabekoen gelditzeko 16 ordu be Valz jaunaren bitartez. Frantzian badira hogeita bost zentro eta urtero frantziatik kanporatzen dira hogeita ma bi .000 pertsona. Aurten naiz eta esan politika zenbakituak gelditua dela, Valz ministroak esan du hogeita más 6 .000 jende kanporatuak izan zira orduan zer. Joan enochtan baino gehiago eta ez da gehiago olako politikarik. Orduan ez ezta taldaketarik ez eta eguera lagia da. Eguera larria hogeita amasei mila lagun esan bezalaba kanporatuak e Frantziatik. Espainiako estatuan aldiz aurten amairu mila etorkin kaleratu dituzte. Hala, Europa osoan etorkinen kontrako politika gogortzen ari direla dio Zimat delkarteak. Baina, oraindik ere Frantzia baino etorkinek Espainiako estatuan irregularizazioa errazagoa dutela uste du e Zimadeeko ordezkariak. Be, egia guretzat gu orain arte, askotan egaiten eh, genien etorkinei, egoera ezela hain lagia Espainaldean edo Euskadin, batez ere, eta bon, amairu mila deia zenbaki bat da, baina ean gobernuak finkatu duenez helburutzat politika zenbakitu bat hori ez dakit, baina momentukot e, guretzat zimadeko kidentzat egia da Ez bat bezala, baina erraiten genien bizia ere xagoa ukango zutela bestalean. Halere, Europa osoan endaiakoa bezalako beste lareunda hogei erretentzio zentro daude, baina sos arrazakeri elkartekoa Agustin unzurrundzagak dionez, ate itxien politika, Europa osora zabaltzen ari da eta inork ez daki ongi erretentzio zentroek zein irizpide segitzen bituzten endaiakoan bezala. Europa osoan egoerak gogortzen ari die eta normatiba gogortzen ari die e, olako zentroak eukitzen dabe hori ez Inorkestakio in oso ondo zer kristo den mm. hau. Hemen dago pertsona bat atxilotuta, inungo deliturik egin gabe. O sea, bakarri, paperi gabe da olako momentu baten, edo gaur kontatu den bezala, naiz eta paperi, paperekin <laughs> egon, batzutan zentroan egon zaitezke ez. Orduan, e, dakatxon dago bat, atxilotuta zaude, berroi egunean edo irurogei egunean, Zure eskubideak pikutara jundie, naiz eta inungo delitorik ez egin. Hori bakarri gertatzen da inmigranteekin eta etorkinekin. Beste inorekin ez da hori gertatzen. Beste kaso batzutan bakaso egun komisaldegian, baina hemen berrogei egun, irurogei egun, egon zeitezke atxilotu Hori erretentzio zentroen errealitatea eta bertan bukatzen boten etorkinen errealitatea, beno ba Europa osoan ba eh ba, antzekoa baina okerragoa ok da dudarik gabe, konton hartu beharra baitugu Europa osoan etorkinenganako neurriak zorrozten ari direla, halaxe du, oso sarrazakeria elkarteaak baita hegu alden ere eta noski haien paperen erregularizazioarentzako ere ba eman beharreko urratsak geroz eta zailagoak bete beharreko baldintzak geroz eta zailagoak dira. Momentu honetan Euskaleku guztietan gauzak gogortzen ari diez, eh? nik usteo gogorraoa eta zailagoa dela. Ba, alde batetik etortzen diena bertan geratzea eta gero bestekaldetik ba, krisiaren e, eraginez ba, askoz bezailagoa da lan aurkitzea, irregulartasunetik e, regularidadea pasatzea eta baita ere norberaren regularidadea mantentzea. Kontuan hartuta paperak berritzeko ba, beharrezkoak izaten diela kotizazioak eta baita ere kontratua e, indarrean neukitzea. Hori gertatzen ari da nik uste dut egoaldea momentu honetan, ba, fluxuak ba, desente gutxitu dira 2006 bitik onontza ez. 2006 pian piko altu bat egontza, milioi bat pertsona inguru sartu zen, eta gaur egun ba, laurio mila holakon bat ari die sartzen, erdia baino gutxiago. Eta horri zera gaitu behar hain zuzen ere ba, alako, endaiako erretentzio zentro batean bukatzen duten pertsonek berrogi egun arte, bertan eman mandeitzaketela, euren egoera ba, e, administrazioak erabaki artean, baina hain zuzen ere, ba, justiziaari, ba, e, laguntza eskatzelako garaian ere zailtasunak topatzen bituztela, geroz eta e, garestiagoa baita justizia, eta hortan ere Espainiako Estatuan, rasoiren gobernuak ba, azken aldionetan, eh, Justiziaren tasak garestitu izanak erakin Jakinabai, eh, e, saildu egiten dute, hori, e, norberaren eskubideak e, e, bermatzeko nolabait, e, momentun baten, jun behar balin naiz justiziara, ba, ma, zailagoa da, justizia hori garestia balin bada. Azken finantzer egiten dut, edo ez dute inungo demandarik egiten, edo bilatzen ditut beste bide batzuk, ba, edo akaso geratzen dut lehenengo le, tramitean, ba, garesti dalako eta ordaindu behar ditu dalako, tasa batzuk, bigarren pausu emateko. Hori jende pobrearen aurka doan, neurri bada hori argita garbi azken finean da justizia klasista bat egitea eta dirudunak ahalko dute epaite ikustutozionalea jotzea eta dirurik ez daukana ba geratuko da kaso lelego mailan ta tribunal administratibuan Donostian edo, edo edo edo Ibarren edo baten hori bai, da gurutzatu bestekin bai hori da azken finean hoixe da bai, bai nikuteo justizia klasista bat gogortzen ari dela. ez Bueno, gonen aurrean ba, e, migratzea leku batetik bestera mugitzea deliturik ez dela noski bana barmendu nahi izan eta euren helgarretaratze eta mobilizazioekin aurrera segituko dutela argi dute aanso arrazakkerak nola zimak delkarteak ere isiltasunaren zirkula osatzen duten beste hogei eragiak bezala eta Europa mailan dagoeneko migraeuropa elkartea osatzen ari dira. E, hain zuzen ere ba etorkinen migratzaileen ba, eskubideak bermatual izateko izan ere ez da normala halako, egoerak erak gertatzea hau aurtengo kasu bat da besterik ez. Soy ciudadano del mundo de una ba tierra sin fronteras, sin más barreras que las que yo. Baba traorez zeukan izena san langile maliar bat, Kanarias eh urte langile bezela, bueno, laniean eta residentzia legala zuen si Juane Parisera e, bere pasaportea derritzera derrigorrez e, espainian e, garaiaretan etzeon emaliko en eh enbaixadari eta konsuladorik eta jo tezin Parisera eta bueno dokumentazio eskatuzioten hemen eh eh e, geltokian tren geltokian e, bere Pasaporteak adukatuta zehon, horretarako zi joan e, Parisera ekarri zuten ona eta e, begi bat galdu e, galduzuen e, bari, ba, ba, kolpe baten ondorioz, buk, demandatu egin ginuen bere garaian baionan eta sententzia kuriosoa izan zen, arrazoi eman zigun, baietz e, begia hemen galduzuela, baina ez ginoan lortu, e, frogatzerik, zein izan zen polizia konkretoak berari bi aldez pasatu zioten hori e, ronda de, de identifikazioan edo hori, eta esan izan gai e, esateko hau edo beste hau edo, edo beste hau. Eta hor duan kuriosoa esan sententzia onartzen baietz bere begia, amen, e, endaiako komisaldegian gian eta zentro honetan e, galdu zuela, Baina ezin ez ez lortu esatea ba, hau izan zen, polizia hau eta erduan ba gehiatu ginen, baula eta gehiatu zen begirik gabe, begirik gabe. Podran enzerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme la alma, podran arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento. que quieran los hombres poner límite a las cosas, a las ideas y a la razón nunca lo conseguirán será que la libertad siempre está dentro del hombre será que no puede haber prisión para encerrar las ideas podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe